وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرة أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فيما نقله أن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال وأكثر الناس Yadhunnuna billahi dhanna as-sau'i fima yahtassubihim Dan mayoritas dari kalangan manusia mereka telah berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk prasangka yang jelek Fimayaktas Subihim terhadap apa-apa yang khusus terhadap mereka sendiri, perkenaan tentang mereka sendiri, di saat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah merasa bahawa mereka telah menyempurnakan syarat-syarat dikabulkannya doa. Namun mereka tetap dhanusaw Berburuk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengabulkan doa mereka Ini yang khusus Pada diri seorang Dari buruk sangkanya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dia menyangka tatkala berdoa kepada Allah Allah tidak mengabulkan apa yang telah dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan oleh Allah dan ini adalah van yang batil karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dikabulkannya doa orang-orang berdoa dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingkari janji. Wallahu la yukhliful mii'ad. Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina istakbiruna an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa Allah mengabulkan doa orang-orang berdoa. Hidha sa'alani abdi anni fa'ini qarib. Ujibu da'watadda'i idha da'an. Aku mengabulkan doanya orang-orang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza Wajalla tidak menyanyikan doa tersebut. Bahkan seorang Muslim dianjurkan untuk ilhah sangat berharapnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia mengulang-ulangi doanya, seakan-akan dia Ya, sangat berharap ilhah di doa sangat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi doa Ya Rabbi Ya Rabbi Allahumma Allahumma akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan yang ada pada hambanya. Terkadang seorang berdoa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjawab apa yang dia inginkan pada permintaannya secara ta'in itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan hambanya. Akan tetapi bukan berarti bahwa doa yang dikemukakan oleh seorang hamba kepada Allah tidak berguna, tidak berfaedah. Bahkan seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana Allah azza wa akan membalas amalan hamba tersebut setelah dia berdoa. Apakah dengan mengabulkan doa itu cepat atau lambat? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan bentuk yang lain? Yang Allah azawajal menghendaki kemaslahan itu kepada hambanya? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyimpannya? Agar kemudian hamba yang berdoa tersebut mendapatkan hasilnya nanti pada yawmul qiyamah Allah Azza wa a'lam bima ibad Allah lebih mengetahui dan demikian pula tak kala soal merasa tidak dikabulkannya doa yang dia panjatkan pada Allah Azza wa jangan yang disalahkan Allah Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi kesalahan itu terjadi pada diri kita sendiri. Tidak terkabulkannya doa disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Hadis yang makruf. Hadis inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyiban. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kondisi seseorang yang telah melakukan hal-hal yang pada asalnya terkabulkan doa seorang Muslim. Dia dalam kondisi syafar dan dalam kondisi sebagai seorang musafir termasuk tempat mustajab bagi seorang untuk berdoa. Tambah lagi dia dalam keadaan lusuh. Asyafa aghbara. Rambutnya tidak beraturan. Tubuhnya dipenuhi dengan debu. Dalam keadaan lusuh. Ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. <tuh> Yang ini juga merupakan sebab terkabulkannya doa. Lalu dia mengulang-ulangi doanya. Ilhah fid du'a. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Seorang ini melakukan hal-hal yang pada asalnya terkabulkan doa seorang melupakan tempat-tempat yang mustajab, adab-adab yang dengan sebabnya mustajab berdoa, akan tetapi, kenapa Allah Subhanahuwataala tidak mengabulkan doanya? Kenapa Allah Wajazawajal menolak permintaan hamba tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa an la yustajabu lahu wa malbasuhu haram fa an la yustajabu lahu makanan yang dia makan haram minuman yang dia minum haram pakaian yang dia pakai haram bagaimana mungkin Allah Subhanahu akan mengabulkan doanya jadi ada pencegahnya yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaan hamba tersebut berarti kesalahan pada hamba itu apabila seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa jal, berdoa dengan ikhlas karena doa itu adalah ibadah lalu menyempurnakan syaratnya dan menghilangkan seluruh pencegahnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa itu Maka jangan kita berburuk sangka Kepada Allah Azza wa Jal Wa yaf'aluhu Bi Demikian pula Banyak dari kalangan manusia Yang berburuk sangka kepada Allah Terhadap Apa yang telah Allah lakukan Terhadap selain mereka Terhadap selain mereka Ya ini misalnya Terhadap orang-orang kafir Ketika mereka melihat orang-orang kafir ini selalu mendapatkan kemenangan, kaum muslimin selalu terdzalimi. Dalam sekian medan pertempuran yang terjadi bentrokan antara kaum muslimin dan kufar selalu dimenangkan oleh kaum muslimin, eh, oleh kaum musyrikin, kufar. Maka mereka pun menyangka bahwa muslimin tidak akan pernah menang. Mereka menyangka bahwa kekuatan terus-menerus itu akan ada di tangannya orang-orang kafir. Muslimin terus tertindas. Tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Persangkaan yang buruk. Terhadap Allah Subhanahu SWT. Mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong lagi kaum mu'minin. Dan ini adalah persangkaan yang batil. Allah pasti akan menolong kaum mu'minin akan tetapi hendaklah kaum muslimin juga mengetahui sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan pada hamba-hambanya sementara mereka terjerumus dalam berbagai macam kebatilan asyirkiyat berbagai perbuatan kesyirikan mengagungkan kuburan ya Mengagungkan orang-orang yang saleh dan berlebih-lebihan terhadap mereka berbagai perbuatan bid'ah mereka kerjakan pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat Allah Subhanahu Wa Taala mereka langgar dalam keadaan mereka tidak memperdulikan itu semua. Nah, bagaimana mungkin akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara ketika mereka ditindas, ketika mereka terzalimi, selalu mereka salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah menjadikan kita begini? Kenapa Allah menjadikan kita sengsara? Dan seterusnya. Padahal kesalahan itu pada diri mereka sendiri. Pada diri mereka sendiri. Jangan kita menyalahkan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mahu mengetahui kemaslahan hambanya. Walau yaslamu min zalik illa man 'araf Allah wa asma'ahu sifatuh dan tidak ada yang selamat dari persangkaan yang buruk ini kecuali orang-orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya. Nama Allah itu Rahman Rahim. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Nah. Inna allaha ra'ufur rahim Inna allaha hakim Nama-nama yang mulia Allah senantiasa menerima taubat Allah itu maha bijaksana Allah itu maha lembut Bagi yang mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Tentunya mereka Tidak akan terjatuh dalam sifat seperti ini Buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu diantara sifatnya tidak pernah mengingkari janji. Allah itu diantara sifatnya Qadir ala kulli syaih. Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa seorang apabila terpenuhi syaratnya. Janji Allah, pasti Allah penuhi. Pasti Allah kabulkan. Tapi datangkan syaratnya. Hilangkan mawani'nya. Pencegah-pencegahnya. Jika demikian kalanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Sebagaimana Allah telah mengabulkan sekian banyak doa dari orang-orang yang saleh. salih. Nah, namun kalau tidak demikian, mereka tidak mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Wa mujibah hikmatihi wa handih. Kecuali orang yang mengetahui dari penunjukan hikmahnya, apa? konsekuensi dari hikmah Allah dan pujian-pujian Allah Subhanahu Wa Taala, fal yatani lalbiun nasyhul nafsihi maka hendaklah orang yang berfikir, orang yang memiliki akal yang menasehati dirinya hendaklah dia perhatikan hal ini wal yatub ila Allah wal dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah min dhannihi bi rabbih dhanna as dari persangkaan buruknya terhadap Allah Subhanahu wa taala walau fattashta man fattashta La ra'aita 'indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu Sekiranya engkau perhatikan dan engkau mengecek maka engkau melihat ya bahwa sebagian mereka itu ta'annut berlebih-lebihan celaan mereka terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu yang selalu disalahkan ketetapan Allah, takdir Allah Azza wa Jalla penuh dengan celahan Allah itu tidak adil. Kenapa Allah demikian? Kenapa Allah demikian? Ya. Selalu yang disalahkan itu takdir Wahai anak-anak yangbagai yang kuda kada wakada bahwa semestinya demikian dan demikian kenapa Allah demikian mestinya demikian. Haidrat alal Qadar selalu mengeritik apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu Wa mustaqilun wa mustaqfir ada yang selalu melakukan yang demikian ada pula yang sedikit terjatuh dalam penyakit ini ada yang memperbanyak ada yang berlebih-lebihan ada pula yang kurang nah wafatish nafsaka hal antasalim sekarang cek dirimu sendiri periksa diri kita sendiri apakah kita selamat dari penyakit ini penyakit dhon musauq penyakit buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala na' nasallahu azza wajalla yahfazuna min hadhihi al amrad fa tanju minha tanju min dhi azimatin Wa illa fa inni la ikhalukan Jika engkau bisa selamat dari penyakit itu, penyakit dunia sahul, penyakit buruk sangka, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maka engkau pun akan selamat dari balak yang besar, dari malapetaka yang besar. Kalau tidak demikian fa inna la ikhaluka najia ikhal jika tidak demikian maka sungguhnya saya tidak menyangka kamu itu bisa selamat dari azabullah subhanahu wa taala Ya sungguh sangat banyak dari mereka yang berburuk sangka terhadap Allah subhanahu wa taala Orang-orang yang mengingkari takdir Yadunnuna billahi dhannasaw Orang-orang yang menta'til nama-nama dan sifat Allah Ataukah sifat sifat Allah Ataukah sebahagian dari sifat sifat Allah Yadunnuna billahi dhannasaw Mereka telah berprasangka pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan persangkaan yang buruk ya nah dan barang siapa pula yang mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dia ada di atas langit dan Allah maha tinggi dan tidak ada satupun dari makhluknya yang meninggikannya siapa yang mengingkari ini maka sungguh dia telah berburuk sangka pula Pada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang menyangka bahwa Allah itu Senang dengan kekufuran Senang dengan kefasikan dan kesyirikan Maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Karena sebagian firqah Ada yang berpendapat dalam permasalahan takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala apa yang terjadi termasuk apa yang diamalkan oleh manusia. Ya. Lalu mereka mengatakan dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu pasti Allah cintai. Jadi mereka tidak mampu membedakan antara Al-Iradah Al-Kawniyah Al-Qadariyah dengan Iradah Syariyah Mereka gabungkan Ya, Apa yang telah terjadi di alam ini Itu telah ditetapkan oleh Allah Dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Itu pasti dicintai Allah Nah aitu. Ya, Kalau begitu berarti Allah cinta dengan kekufuran, cinta dengan kefasikan, cinta dengan kemaksiatan, syirikan. Ya. Namun anehnya mereka juga mengatakan Allah cinta, ya, orang kafir itu dengan kekufurannya, tapi Allah juga cinta dia masuk nanti ke dalam neraka. Allah cinta orang kafir dengan kekufurannya, tapi Allah cinta nanti pada hari kiamat dia dilemparkan ke dalam neraka. Oke, okay. Allah cinta kepada dia. Konsekuensi kecintaan Allah itu apa? Ya, lalu apa? Faidah Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada awliyah, ah, kepada wali-walinya. Ini salah satu pemikiran ashair mereka dalam hal takdir andahum syai'un minal jabr jabriyah nعم nah, pasrah pada takdir maka yang demikian ini dhannus sa'u prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ثم قال المؤلف رحمه الله باب Ma ja'afi mungkiril qadar Hal-hal yang berkenaan tentang Orang-orang yang mengingkari takdir Munasabahnya Beliau menyebutkan bab ini setelah Bab yang membahas tentang Zanusaw Bahwa bab ini adalah salah satu bagian dari keadaan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara mereka adalah yang mengingkari takdir Allah wa azza wa Mengingkari takdir Mengingkari al-qaba' wal-qadar Yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ما الفرق بين القضاء والقدر من صاحب هذا السؤال من يجيب من الإخوة ما الفرق بين القضاء والقدر الذي يجيب يرفع يده من أراد يجيب kalau dia رفع يده. Aina? Oh ditunjuk. Tolong angkat tangan. Ha. Ha, fahami. Angkat tangan antum. Apa tadi angkat tangan? Ha. Ada? Allahumma mustaan anta ya khaabir rifqi. Qada kita terjadi itulah qada. Nah. Jadi al-qadar yang telah ditetapkan di Allahul Mahfuz. Itu qadar. Tapi kada, nah, sesuatu yang telah terjadi, itulah yang telah dikada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah ditentukan. Nah. Dan orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini, Awal munculnya pada zaman At-Tabi'i ha. Di mana sebagian dari kalangan Para sahabat masih hidup Seorang yang bernama Ma'bad Ibn Abdillah Juhan Di Basrah Dan Di dalam beberapa Riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun diperselisihkan tentang kedudukan hadis tersebut dan perlu untuk diperiksa kedudukan derajat hadisnya, bahawa telah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-Qadariyatunajusu hadhil ummah. Qadari itu adalah majusinya umat ini. In maridha fala wa in matu fala Apabila seorang qadari itu dalam keadaan sakit, jangan kalian tengok mereka. Jangan kalian jenguk mereka. Kalau dia mati, jangan kalian menyaksikan jenazahnya. dikabaraah sikap berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa terhadap kaum ini dan ini termasuk min dalailin nubuwwah ala sihhatil hadis tentunya apabila sahih hadis ini dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala dalam Takhrij kitab sunnah Ibn Abi Asim. Nah Maka hadis Rasulullah SAW Ini termasuk diantara Dalailun Nubuah Yang menunjukkan Kenabiannya Rasulullah SAW Sesuatu yang akan terjadi Akan muncul satu kaum Yang dinamakan Khadariyah orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala terkadang para ulama menyebutkan istilah al-qadariyah yang mereka maksudkan dua kelompok yang pertama yang menafikan dan meniadakan kadar mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua yang menetapkan dan ekstrim dalam penetapannya Gulu, yaitu Jabriyah Namun Secara kebanyakan disebut Al-Qadhariyah terhadap yang menafikan takdir Dan itulah yang dimaksud di dalam rewa tersebut Al-Qadhariyah tu majusuharihil ummah Sebab kaum majusi mereka menetapkan Lebih dari satu pencipta Kaum Majusi Namanya apa, Ikhwan? Penyembah api? Zoroaster, iya Entah apa mak maknanya, Allah Kaum Majusi yang dikenal sebagai penyembah api Mereka menyatakan bahawa di alam ini, di jagat semesta ini ada dua pencipta Pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan Pencipta kebaikan adalah cahaya, yaitu api sedangkan pencipta kejahatan adalah kegelapan namun, mereka juga mengatakan bahwa pencipta kebaikan itu lebih kuat daripada pencipta kegelapan makanya mereka dikenal sebagai penyembah api nah dan konon yaitu Salman al-Farisi Rahimahullah ta Radiyallahu ta'ala anhu sahibu, Sahabin Nabi Sallallahu alaihi sallam Beliau dahulu Beragama Majusi Sebelum beliau berpindah menjadi Nasrani Beliau dididik oleh orang tuanya Sebagai Majusi Bahkan dia penjaga apinya Kalau apinya itu mau padam Dinyalakan lagi oleh dia terus seperti itu sampai dia melihat nah ada tempat ibadah di mana kaum nasara beribadah sebelum diutusnya rasulullah saw maka ini majus rasulullah saw menyurupakan al qadaria itu seperti majus karena al majus mereka menetapkan selain dari satu pencipta ingkar terhadap Tauhidul Rububiyah maka demikian pula orang-orang ha yang mengikari takdir seakan-akan disana ada penguasa yang lain selain dari Allah Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba sampai hamba itu mengerjakan apa yang dia inginkan jadi hamba itu berkuasa terhadap dirinya sendiri hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri yang baik dan yang buruk Allah tidak tahu menahu Allah tidak tahu menahu sehingga mereka menetapkan sekian banyak pencipta nah lebih daripada majus Karena majusnya hanya menetapkan dua Mereka menetapkan pencipta Setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mengingkari Allah, Mengingkari kudratullah Mengingkari qadarullah Azza wa jal Paka dalam Keimanan kita terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna tak keimanan seorang terhadap takdir Allah sampai terpenuhi empat perkara. Apa empat itu ya? Apa empat perkara syarat kesempurnaan keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. تعلم التوسطيه يا اخي ها ha? انت كنت معنا في الوسطيه ايوه لا بد ان تجي ها ها ما بدي يا اخي ما سمعنا. أنت رجل. Ha? Percaya terhadap Allahul Mahfuz Mereka hmm. lagi Percaya terhadap Apa? Aina amna amnya huzaifah Manil ladhi kana ma'ana Fil wasitiyah Adunnu anna ba'duhum Yuta'ti'una ru'usahum Aynam nak mana leliu tak tiu rasa, fal yajlis ha kau dah, aynam, dah <Dakiya> kau mabud, ah, ayn, mana akhir, mana leli kau nejlis mana, fil wasitie, arfa yadu yaqwan, arfauna idihaum, mana akhir, mana akhir, aibon, ah. ارفع ايديكم يا اخوان اين انتم نعم نعم لك يا بلال احسن علم الكتابة المشيء الخلق العلم الكتابة المشيء الخلق امبت pendukung syarat kesempurnaan seorang dalam keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Dia harus meyakini tentang ilmu Allah bahwa Allah Subhanahu wa mengetahui segala apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya. Jumlan wa tafsilan secara global dan secara terpelinci Allah Azza wa Jal Ya'lamu ma kana wama yakunu wama huwa kainun law kana kaifa yakun Alkitabah penulisan takdir telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya. pada saat awal diciptakannya Al-Qalam Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya untuk menulis Uktub Al-Qalam mengatakan mada aktub? kala uktub bimahwa kain ila yawmul qiyamah tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. telah tertulis jumlatan wa tafsinan kata ballahumma qadirakul khala'iq Sebelum Ia khluk as wal-ard bi 50000 sana. Yang ketiga al-masyi'ah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak. Apa yang telah, yang sedang, yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, itu sudah menjadi masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faham? وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا إِشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ nah. Tidaklah apa yang kalian kendaki Melainkan itulah yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir, Al-Khalq Bahawa segala sesuatu yang ada di alam ini yang telah sedang dan akan terjadi Semuanya dari ciptaan Allah Termasuk perbuatan kita Termasuk apa yang diamalkan oleh makhluk itu Telah ditetapkan oleh Allah wa Yang berakalnya dan yang tidak berakalnya Nah inna kull shay'in khalaqnahu biqadar maka orang-orang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mereka telah mengingkari salah satu rukun dari rukun iman na'am mengingkari qudratullah meragukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qala Ibnu Umar berkata Abdullah bin Umar dalam kisah yang panjang sudah sering ya akwan kita dengarkan ini sikap berlepas dirinya Abdullah bin Umar terhadap kaum yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala Wal ladzi nafsu Ibnu Umar demi Allah yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya Laukan liyah dihimp, مثل أهود ذهبا ثم أنفقوا في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. Sekiranya salah seorang mereka menafkahkan dan bersedekah sebesar gunung Uhud emas, dan dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima itu darinya. Sampai dia beriman. Pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi s.a.w. dalam hadis yang panjang. Hadis Jibril. Al-imanu mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulihi wal yaumil akhir. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Rawahu muslim Iaitu engkau beriman pada Allah Malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya Serta hari akhir Dan kalian pun beriman pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang baik dan yang buruk Takdir Allah ada yang buruk ya Ya salih Akhir Allah ada yang buruk. Ayah oh buruk itu. Hah? Jangan keluar dari pertanyaan. Takdir Allah ada yang buruk. Hah? Nampak ada. Hmm. Baik. Rahmah. Takdir Allah ada yang buruk? Hah? Takdir Allah semuanya baik. Jadi, takdir Allah enggak ada yang buruk. Ha? Ante salafi? Naa. Allah menciptakan syaitan. Itu sudah menjadi takdir Allah. Itu buruk apa tidak? Ha? La nah, haulala. Syaitan kebaikan? Hey, syaitan kebaikan. Hah. Tabarakallahu fik. Syaitan itu baik apa buruk? Naam. Itu diciptakan oleh Allah? Naam. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan keburukan? Kul, naam amla. Allah menciptakan keburukan? La anta ha ayyabdul ha, fatah kayf ya akhi ya. barakallahu feek ha? allah menciptakan keburukan allah menakdirkan keburukan ashabu laysa ilaik barakallahu feek hadha min bab at'addu beradab sama allah subhanahu wa ta'ala Walakin hal qaddar Allah azza wa jalla asy-syarr asy-syarr kejahatan itu dari takdir Allah? Hah. Nah. Hah? Ha. Naam. Ha? Saif. Afdal Malik. Kenapa antum ragu dalam keimanan? Ha. Dengar syaitan dari takdir Allah? Qul na'am la Allah menciptakan syaitan Qul na'am la'am Allah menakdirkan syaitan diciptakan Qul na'am amla Fa syaitan wa khalqu syaitan syarr Maka Allah menakdirkan kejahatan Qul na'am amla Qul na'am amla Naam am la. Madza naqul ya ikhwan? Qul naam. Allah menakdirkan kejahatan. Min sharri ma Dari kejahatan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil qadari khayruhu wa sharruhu. Beriman pada takdir Allah yang Allah takdirkan baik dan yang buruk. Limadza ankartum? Falimadzatum takiruna an Allah Subhanahu wa ta'ala yuqaddirus syarr? Nakul Allah Subhanahu wa ta'ala يخلق الشر يقدر الشر. Kama anna Allah 'azza wa jalla يخلق Allah menciptakan dan menakdirkan yang baik dan yang buruk. Nah. Di sana ada risalah yang, Masya Allah, pembahasan yang cukup bagus. Risalah ini uh, membantah sebahagian dari apa yang disebutkan oleh Al Syekh Al-Alamah Al-Albani Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Al-Sheikh al al sudah meninggal Hamud At-Tuajiri Pengarang kitab al qaulul Mubin Eh Al-Qawlul Balik Fit Tahdin Min Jamatit Tabliq Termasuk diantara yang beliau Tanbih dalam masalah ini Nah Ya bahwa Allah menakdirkan Al-Khayr wa Syar Nah Sebab orang mengingkari Takdir Allah SWT yang jelek Kaulul man? Perkataan siapa itu? Mu'tazilah Kaulul mu'tazilah Kaulul Jahmiyah. Nah, hanya saja dalam bab At-ta'addub ma Allah dalam berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah S.A.W mengatakan asyshru laisa ilaij kejahatan tidak dinisbahkan kepada meminbabil adab. Ibrahim alaisharadakal wa idzamariitu wa idzamariitu fahuwa kalau aku sakit Allah yang menyembuhkanku apa yang menyembuhkanku padahal kesembuhan dan penyakit semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala nah wallahu a'lam riwayat muslim Wa'an an ubada samit annahu qala libnihi dan dari Ubadah Ibn samit Bahawa beliau Mengatakan kepada anaknya Ya Bunaya Wahai anakku Inna kalan tajida ta'amal imani Hatta ta'lam ta anna ma'asabaka Lam yakun liukhti'ak Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman Sampai engkau meyakini bahwa apa-apa yang menimpa kamu Itu tidak akan meleset darimu sedikit pun Apa yang sudah menimpa seseorang Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Menimpa seseorang tidak akan meleset Ya Ketika seorang terluka, lalu kemudian seorang mengatakan, "Lawanikah dah, lawanikah dah, saya tidak akan terluka kalau saya begini, begini begini." Tidak, kalau sudah ditakdirkan Allah pasti terluka. Naa, wa ma'akto akalamiyakun liusibak dan apa yang meleset darimu itu tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna awwala ma khalaq al-qalam fa qala lahu uktub Sesungguhnya yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Setelah itu Allah mengatakan tulislah. Fa rabbi wa madza aktub Maka dia menjawab wahai Rabbku apa yang aku tulis? Ala uktub maqdirati kulli syai' hatta taqumas Tulis segala takdir-takdir dari sesuatu hingga hari kiamat. Ya bunayya, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai anakku, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, Man mata ta'ala ghairi hadza fa laysa minni barang siapa yang mati ya atas selain keyakinan ini maka bukan dari golonganku bukan dari pengikutku wa fi riwayatil li ahmada dalam satu riwayat dalam musnad al imam ahmad Inna awwala ma khalaqa allah <tuh> ta'ala al qalam Al-Qalamu Ya ada dua kemungkinan Al-Qalamu atau Al-Qalamah Kalau kita membaca Al-Qalamah Berarti dia sebagai maf'ul bih dari khalaqah Naam Kalau kita mengatakan Al-Qalamu Maka dia sebagai khabar Dari sini juga terjadi khilaf Di kalangan para ulama Ya Tentang makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dengan bentuk khabar al-qalamu berarti pena itu yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita membaca sebagaimana yang telah dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama di antaranya Syekh al rahimahullah. Kalau kita membaca dengan fathah Makhluk Allah Taala Alkalma maka tidak ada hujjah dalam hadis ini untuk menetapkan makhluk yang pertama itu pena dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa makhluk yang paling pertama adalah arsh kerana Allah mengatakan wa kana arshuha alma wallahu amin bissawab naam Inna awalah makhluk Allah Taala al kalam faqalah susungguhnya yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah pena kemudian Allah mengatakan kepadaNya, "Uktub tulislah." Fajarafitil kashati bimahuwa ka inunilayomil keyamah maka tertulislah pada saat itu segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wa riwayat Ibn Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wa dalam satu riwayat oleh Abdullah bin Wahab telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Faman yu'min bil qadari khairihi wa sharrihi ahraqahu Allahu bin nar" Barang siapa yang tidak beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk, Allah akan membakarnya dengan neraka wabzahir anna hadhir riwayat baifa riwayat ibn Wahab dalam sanatnya terdapat kelemahan karena dari jalan Sulaiman bin Mihran al-Amash meriwayatkan dari Ubadah bin Samid dan Sulaiman bin Mihran al-Amash tidak bertemu tidak mendengarkan hadis dari Ubadah hadis inkita'ah as-salafil inkita'ah terputus sanatnya. Anas bin Malik tidak melihat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Anas. Apa? Al Amsh tidak melihat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Anas bin Malik. Nah, sebagian ada yang mengatakan bahwa Al Amsh hanya melihat Anas bin Malik dan tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung darinya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Al Amsh sempat mendengarkan satu riwayat dari Anas bin Malik sedangkan yang lainnya tidak Wa fil Musnad wa sunani an Ibn Da'ilami qala dalam Musnad dan Sunan dari Ibn Da'ilami Ibn Da'ilami hadza ismuhu Abdullah bin Fayruz Abdullah Ibn Firuz Abu Bishr. Naam Ada pula yang mengatakan Abu Buser. Kalau beliau mengatakan ada itu Ubay ka bin Kaab bin Sakul aku mendatangi Ubay bin Kaab maka aku pun mengatakan finafsi Shay unmin al Kadar. Pada diriku ada sesuatu keraguan tentang keimanan terhadap takdir. Fa haddithni bi syai'in la'alla min qalbi. Maka beritahkanlah kepadaku tentang sesuatu berkenan tentang takdir Allah. Semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Fa maka beliau pun berkata, "Lau anfaqta mitla ahadin dhahaban maqabilahu allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Sekiranya engkau menafkahkan sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima darimu sampai engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lam anna ma asabaka dan engkau meyakini bahwa apa yang telah menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhtha'a lam yakun liyusibak. Dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Walau muttaala ghairi hadza lakunta min ahli an di atas selain keyakinan ini maka kamu termasuk ke dalam penduduk neraka. Kala berkata Ibnu Dailami fa Abdullah ibn Mas'udin, wa ibn Mas al-Yamani wa Zaid ibn Thabit. Aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yamani dan Zaid bin Thabit. فَقُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ سَلَّمْ Dan mereka semuanya memberitakan badaku sama seperti yang diberitakan oleh Ubay bin Kaab dari Nabi SAW. Hadithun sahih, rawahul hakimu fi sahih. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Naam. نعم disebutkan pula di catatan kaki bahwa Al Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini berdasarkan jalan-jalannya dalam takhrij sunnah Ibnu Abi 'Asim rahimahullah. Maka naktafi bi hadha ikhwan. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.